E, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor današnji gosti su mi e, gospodin Goran Jakšić e, pročelnik e, za društvene djelatnosti, sad je promijenjen iz da, upravni za socijalnu skrb, sport i udruge. I gospođica Nikolina Pahanić stručni suradnik za udruge civilnog društva i mlade. Poštovanje, dobrodošli u studio. Hvala. E, ovako, da ćemo pričati malo o temi koja je ovako u posljednje vrijeme dosta uzburkala grad Karlovac, pogotovo mlade. E, dakle, radi se o otvaranju centra e, za mlade u Grbriku. E, neako mišljenja su podijeljena. Treba li taj centar? Ne treba li centar? Je li preskupo? Nije preskupo. E, dakle, e, ulaganja koja će biti e, u, investirana u obnovu i uređivanje centra. jel li bi bilo možda potrebno da se nešto drugo otvori, a ne taj Centar za mlade. Ja e, vjerujem da su nam ovdje sada evo najpouzdanije osobe u Karlovcu koje nam mogu dati e, pitanja na da, e, odgovore na ova sva pitanja. Evo pa sada Goran, hoćeš mi ti prvi probati nekako odgovoriti e, kako, da, kako je nastala ideja za otvaranje Centra za mlade u Grabriku, od je krenula cijela ta priča? Pa cijela ta priča je na neki način krenula istina dok ja još nisam počeo raditi kao pročelnik u gradskoj upravi. Na neki način e, i ta priča dočekala. ne. S druge strane dok smo sadašnji gradonačelnik Damir Jelić i ja e, još bili gimnazijski profesori, e, razmišljali smo da je e, malo korisnih stvari ili pametnih stvari za grad Karlovac po pitanju mladih učinjeno. I onda smo se nekako odvažili ući u cijelu tu priču i krenuti rješavati te probleme. E, jedan od prvih koraka koje smo htjeli poduzeti je ovoga, napraviti jedno okupljalište za mlade e, gdje bi se ispoljavala njihova kreativna energija. Nije to bilo lako jer ovoga prvo je on kao do načelnik došao u gradsku upravu, a nešto kasnije ja kao pročelnik. Prema tome i u samom gradu za te ideje trebalo se izboriti pošto takvih stvari naprosto nije bilo, a i za vertikalu društvenih djelatnosti čiji smo mi tada dio bili, to je bilo nešto sasvim novo. Ne. Prema tome eto na taj način smo znači čisto prije svega jednim velikim entuzijazmom i mladim duhom krenuli u tu priču. Uh, jeste razmišljali o tome ovako tko će voditi Centar za mlade, ovako, dakle, dakle to nekako rukovodstvo, je li već uh, onako sklopljeno pa, ovako, se Pa ovako, uh, o čemu se radi, ne? Uh, ja tu nisam nikako htio ići na nekakav horuk, ne? Nisam htio ovoga da to bude nekakva direktiva grada i tako dalje. Zato smo i u Centru za mlade na Gazi održali Dvije radionice, dvije tematske radionice. Jedna e, od njih je također imala način upravljanja i vođenja centra za mladine. E, tu je bilo e, 15 različitih subjekata, znači predstavnika udruga, grada, podmatka stranaka i tako dalje, koji su došli zapravo e, putem e, čisto jednog brainstorminga do e, podijeljenih mišljenja. Na neki način 50 50 smo posto vezano za način ovoga upravljanja i vođenja centra. Ne? Dakle, centar će sigurno biti dana korištenje udrugama mladih i za mlade. To je jedna stvar oko koje smo se svi složili. Što se tiče samog upravljanja, ovoga, na neki način došli smo do dvije uh, stvari. Dva modela, Dva modela, tako je. Koje smo uzeli u obzir. Jedan model je da grad sklopi partnerski uh, ugovor sa jednom profesionalnom udrugom koja će ponuditi najkvalitetniji program. A drugi je da grad zaposli čovjek ili dva čovjeka ovisno po potrebi, ne? E, i ovoga da oni budu voditelji e, centra. centra. Jel, evo ga, to, to je sada nešto gdje još uvijek stojimo i ovoga iz čega ćemo na kraju krajeva, pošto je i na samim radionicama rečeno da etoga, na nagradu je sad na neki način da, da, da to odluče, Neke udruge mladih su bile za to da, da, da, da, da bude dakle, voditelji iz grada, neke da budu profesionalci vezani uh, uh, za udruge kao što je recimo centar za civilne inicijative iz Zagreba kojima je to posao e ovoga ali upravo u takvoj nekoj polovičnoj podijeljenosti ne I, i mi u gradu smo sada u jednoj dilemi i ja se nadam da ćemo jako jako brzo donesti konačnu odluku na zadovoljstvo svih ne jer na kraju krava želimo ovoga i puno volonterskog rada, ne. Prema tome, ja, svi ti subjekti bit će itekako uključeni u taj centar i na kraju krajeva što će biti sklono i promjeni jer kako će te promjene ići vremenom vidjet ćemo. E, pa evo sad malo sam sa web stranica prilikom otvaranja početka radova e, dakle, uzeo citat gradonačelnika kako je izjavio zajedničko plemenito djelovanje svih mladih na razvoj civilnog društva, misije Centra za mlade koji će biti smješten u Graberiku i koje će sadržaj nuditi budući centar? E, pa ovako, dakle e, mislim da sam to ja rekao, ali, ali nema veze. Mislim da je navedeno je bilo vaš da reko gradonačelnika. O čemu se radi? Radi se dakle da smo mi na tim radionicama definirali misiju Centra za mlade, ne, a ona je sudjelovanje mladih u razvoju lokalne zajednice. Ne. Osim te misije definirali smo i viziju centra za mlade, a to je da će, mjesto, da će to biti jedno mjesto informacije, kulture i obrazovanja mladih te razvoja civilnog društva. Dakle, to je ono što su rekli e, ljudi, predstavnici udruga mladih i za mlada, bili su pozvani na te dvije radionice, svi. Ne? I ovoga, ta vizija i misija kao glas grada zapravo dolazi od glasa udruga mladih i za mlade. Ne, to, to je ono ko... jako bitno. Jel? Prema tome, ovoga, iz te vizije se da iščitati što će to biti. Ne? Znači htjeli smo ići dvojako. Imamo neke udruge neke koje su jednostavno vezane za neke manje uzraste vezano uz recimo nekakve kulturno-zabavne sadržaje. Ne? Primjer je takvih udruga su ne znam, lepe za Dijem, u gradu Karlovcu gdje zaista i Aleksandra i Daniela ih moram pohvaliti to krasnovodene. Druga stvar, ono što sam ja kao pročelnik primijetio, da u udrugama vlada jedan strahovit kaos. Znači, more je udruga, uh, ja ne znam da li uopće i znamo koje su sve, koliko njih imane. Dakle, nešto što nam fali je definitivno strategija. Da, ma dobro, registar udruga postoji, to se ono može, to, uh, lako je saznam. Sad jedino pitanje šta rade i koliko koja dakle, radi. Znači, ono definitivno dalje što će biti u tome centru je jedno mjesto ovoga edukacije udruga. Dakle da one zaista ovoga i zasluže taj naziv eh, po pitanju svoga djelovanja. Na primjer, ovoga da se znaju prijavljivati na razno različite natječaje, na razno različite ovoga, fondove i na kraju krajava same ovoga, prikupljati sredstva i egzistirati na taj način, znači da im grad bude eventualno nekakav partner ovoga, eh, eh, s kojim će onda zajedno realizirati neke svoje ciljeve. Znači tu već vidimo jednu dvostruku namjenu tog centra, znači jedno je e, zabava i kultura, a drugo je e, jednostavno e, edukacija, obrazovanje e, udruga i na taj način razvoj civilnog društva u Karlovcu pa i u Hrvatskoj. A, ok, o, malo rekli smo na koji način su osmišljeni sadržaj, dakle koncept, to je bilo u Centru za mlade na Gazi dvodnevna ovako jedno skraćeno strateško planiranje. A, Jesu li sudjelovali mladi ljudi? Na koji način su sudjelovali? Koliko ste vi zadovoljni s tima? Nikolina, možeš mi to ti reći obzirom da se, da, da se ti isto baviš sa tom problematikom? Pa da, ja sam počela s tom radionicom za mlade dok nisam radila u gradu u biti, pa ovako. Bili su pozvane sve udruge koje se bave mladima i za mlade, te ostale razne institucije koje se bave tom tematikom. Odaziv nije bio prevelik. Ja vjerujem djelomično i radi toga što se radilo o ljetnom razdoblju i u vremenu godišnjih odmora. Međutim, tu priča nije stala. Mi smo i zapisnike nekakve zaključke poslali svima i očekujemo i dalje. Znači da nam se svi zainteresirani javljaju sa svojim komentarima i prijedlozima i uvijek ćemo biti otvoreni. Znači i za diskusiju i za raspravu. E sad ovako, ono što su mladi ljudi rekli tamo osim vizije i misije, što je meni, čini mi se dosta bitno za sami centar, su nekakvi strateški pravci centra. Znači što oni vide, gdje bi centar u kojem smjeru bi trebao ići, čime bi se trebao baviti, a to je osim toga znači, da ponudi nekakav sadržaj za mlade ljude, također da radi i sa udrugama, te da bude i prisutan kao a, nekakav društveni centar u lokalnoj zajednici. Ono što je također važno reći da a, od početka sa Centrom za mlade na Gazi surađujemo i da je to u neku ruku biti a, povezivanje ta dva centra gdje i iskustva i nekakve prijedloge Centra za mlade na gazi i Udruge domaćih koristimo kao podlugu za, za ovaj centar jer oni u niti jednom trenu nisu u biti ne preklapaju se nego treba biti nadopuna jedno drugome. Evo sad ono pitanje e, baš što se tiče programa obzirom da će tu biti i kulture, i zabave, i edukacije, e, namijenjeno je i djeci i mladima, jel tako. Pa e, evo pitanje kako se planira uskladiti to ono djeco mlade u jednom prostoru obzirom da već znamo da samo unutar te grupe mladih adolescenata dakle onih do 20 godina i ovih starih starih mladih, dakle 21 do 29 godina, da, da u biti baš se ne vole i ne podnose, ne razumiju, ne zanima ih iste da, stvari. Da, to je istina. Ono što trebamo voditi računa da nam grupa mladih, znači mlade od 15 do 29 godina ili čak po nekim novim programima EU od 13 do 30 godina. U toj grupaciji definitivno imamo i učenike i studente i zaposlene i nezaposlene i mlade roditelje. Znači, to je jedno vrlo šaroliko i... Uh, zahtjevno društvo, ali mislim da sama ta koordinacija će prije svega ovisiti o udrugama koje će tamo postavljati svoje programe, te o dobrom vođenju centra. Tako da mislim da to ne bi trebalo biti problem ako dobro posložimo priču, a vjerujem da hoćemo, jer kao što i Goran reka, udruge su nama velika snaga, veliki partner u provođenju toga. Tako. Ok, o ovom uh, vođenju i kreiranju programa ćemo ovako sad, sad nakon jedne male pauze slušatelji, dalje ste u emisiji treći sektor koja gostuje u aktualnu 11 Hrvatskog radio Karolca, današnji gosti e, gospodična Nikolina Pahanić i e, pročelnik Goran Jakšić. Pričamo o e, novom centru za mlade na Grabriku. Dakle, sad smo ono u prvom dijelu malo predstavili šta i kako je tekao taj e, cijeli proces e, o, aktivnosti koje će se tamo odvijati, šta će se tamo događati. Uh, no evo sad dolazimo do toga oko kreiranja programske koncepcije. Nikolina možeš mi to ti isto reći. E samo pardon prije evo da uh, pozovem slušatelje 611 402, 611 403 to su naši telefoni pa ukoliko ima ikakvih pitanja evo sad je pravo vrijeme postaviti pitanja ovdje ljudima koji su tako na najbolje upućeni u ovu temu. Dakle, možemo nešto reći o toj programskoj koncepciji CZM-a, dakle, kako će se odlučivati, koji će se program i provoditi? Pa dakle, program Centra za mlade prije svega biće uh, jedna zajednička, uh, zajednički plan rada svih onih koji za mlade djeluju na području grada Karlovca. Uh, rekla sam već da na radionici koju smo održali ovo ljeto su određeni nekakvi strateški pravci koje su to djelatnosti koje bi centar trebao obavljati. Uh, prije svega, udruge koje će biti u samom centru smještene će provoditi svoje aktivnosti što naravno neće biti dovoljno jer uh, određene udruge bave se određenim poslom i onda će se dogoditi to da nam neki, neka područja nedostaju. Uh, iz tog razloga uh, grad Karlovac i udruga domaćih kreće u izradu gradskog programa djelovanja za mlade u sklopu kojeg će znači, biti snimljena trenutna situacija mladih u gradu. Vidit će se koje su potrebe i naprav, bit će napravljena nekakva strategija i određeni neki prioriteti. Uh, po tome dakle uh, Centar za mlade će biti jedan od projekata kojim će se taj gradski program i provoditi, pa će onda i njegov nekakav programski dio biti određen i samim programom. Međutim, ono što je važno isto reći je da taj Centar za mlade naravno neće i ne može pokriti baš sve ono što za mlade treba i može se ponuditi. I s tog razloga je važno jedno povezivanje i sa Centrom za mlade na Gazi i sa knjižnicom za mlade u Banjavčićevoj i dalje s ovim raznim a, idejama koje imamo i projektima koje se planiraju. Može više, A možete i onda reći ovako malo više o tim e, projektima koji se još planiraju vezano za tako mlade. Poglavito evo nekako e, ovu kulturu, medij, multimediju, informatizaciju, subkulture, o tome se tako dosta priča o nekakvim karulačkim kularima. Pa, ovo što Nikolina kaže definitivno, dakle, e, umrežiti sve subjekte, to je nešto što je primarno. Ne treba zaboraviti i da je gradska biblioteka Ovoga, zapravo oživljena sa 2000 kvadratnih metara novog prostora. Ne? To su također prostori koje će koristiti mladi ljudi. Ne? Ovoga, jednostavno na nivojima e, koje e, biblioteka odredi svojim programima, ali ona će također biti otvorena za razno razne prijedloge. Jel? Kao što je i do sada bila, ali kad dobijete povećanje od 2000 kvadratnih metara, onda znate koliko se stvari tamo može raditi. No ono što je bitno u cijeloj ovoj priči, da je grad, to je grad Karlovac, ne, počeo na neki način, da tako kažem, razmišljati zaista o potrebama mladih. Zbog čega? Zbog toga što njegov kolegi, ne, sada ima mlade ljude praktički, Gradonačelnik je mlad čovjek, ja kao pročelnik imam, ne znam, 30 godina, ne. Koliko pročelnika tamo desetak ima, ovoga, među njima je ovoga, više od pola uh, jako mladih ljudi. Dakle, na neki način svi oni ovoga, uh, uh, uh, učestvuju u tome uh, uh, iz svojeg uh, kuta, i svoje stručnosti. Ne? I zato i Karlovac na neki način kroz sve ove projekte i postaje ovoga grad mladih. Ne, ne, ne trebamo zaboraviti još jedan projekt koji spada u 20 kapitalnih projekata grada Karlovca, a to je Šrc Korana. Ne? Znači, pogledajte, jedan prostor koji se do sada koristio, ne znam, deset dana u godini za dane piva, a sada razmišljamo ozbiljno o tome da recimo ovoga, uh, jednom godišnjem makar bude jedan malo bolje recimo koncertni festival za mlade ljude. Ne? Znači, da Karlovac više jednostavno ne bude samo tranzitni grad, nego da to bude grad gdje će se mladi ljudi zadržati, gdje će možda tri, četiri dana ostati na nekom dobrom koncertnom festivalu. Ne? Evo ga, na, na, na, na, na taj način razmišljamo, jel? A e, naravno da sada strogo ne možemo niti definirati neke stvari. Samim time da se brine o mladim ljudima, da će mladim ljudima ideje ovoga što i kako, ne? a graći im pomoći da to realizira. Znači, ovoga nije na, na, na, na, samo na gradu Karlovcu, jest, u biti na njemu je najmanje da radi ovoga, programe i da govori mladim ljudima što treba raditi. Ne, oni sami će definirati ovoga što raditi jednostavno da bi razvijeli svoju lokalnu zajednicu. Ne? A što ako ukoliko mladi, ne znam zbog onog koncepta o što smo pričali u prvom dijelu, e, dakle, bit će tu i djece, i mladih, i ovakvih, i onakvih aktivnosti, ne prepoznaju e, Centar za mlade na Garberiku, ili ima nekakva ono B varijanta, što će se sa tim događati? E, pa, o, dakle, moja, znači, ne prepoznako mjesto okupljanja, to sam tijel. Moje, moje razmišljanje je prije svega optimistično, dakle, da hoće. Naravno da uvijek postoje i nekakve druge varijante. Recimo, koja bi bila originalna varijanta jel, centra za mlade u Grabriku? Po meni osobno da to nakon nekog vremena preraste u jedan infocentar. Jedan ozbiljan infocentar što bi recimo ovoga, dalo jednu originalnost koja u Karlovcu za sada ne postoji. Znači, to je jedna varijanta. Razmišljati o nekakvom, kako da kažem, totalnom napuštanju ideje centra za mlade u Grabriku, ja sada ne bi, uh -huh. mada na kraju krajeva kad vam projektanti, dakle arhitekti rade jedan projekt, onda i o tome razmišljaju. Pa na primjer možete razmišljati da je tamo ne znam 150 kvadratnih metara, da ne znam ovoga, 200 obitelji nema mjesta u vrtićima za djecu, možete jednu dobro igrovnicu za djecu napraviti. Ali ja ne bi sada na taj način ovoga razmišljao. Naravno da se svaki prostor može ovoga, jer arhitekti to danas tako rade, prenamijeniti pre u neki drugi prostor. Ali evo ga, čisto ono, jedna vjera ovoga u mlade ljude, a kaže mlade ljudi su u zaista jednom spektru godina. Ja imam, ne znam, 34 godine, osjećam se dovoljno mladne <laughs> prema tome. Ovoga, nadam se da će jako dobro znati iskoristiti taj prostor i još nešto. Prepoznati tamo, ovoga, na tom mjestu, vjerojatno, kroz svoje projekte, kroz svoje programe, kroz svoje djelovanje, neke nove vizije, neka nova stremljenja ovoga, koja će možda roditi neke nove ideje, neke nove potrebe realizirati. Ne? E, dakle ono sad slijedeće evo što se nekako ono dolazi nam e, na pitanje oko financiranja aktivnosti centra, financiranja osoba koje će tamo biti zaposlene, financiranja e, režija, hoće li to grad pokrivati i na koje još ostale naše neće grad financijski ili, ili ima nekakav drugi model Ovako, Nikolina. ja bi prije nego što krenemo na to pitanje. To je naravno mm -hmm. jako važno, ali malo bi se zaustavila na ovom što je pročelnik rekao infocentar. Čini mi se samo onako par riječe da bi to valjalo pojasniti. To možda se čini kao vrlo jednostavno kad se spomene. Međutim, to je jedan vrlo sveobuhvatni projekt i mislim da je to baš ono što će mladim ljudima biti jako, jako dobra podrška i u njihovom školovanju i edukaciji i treninzima, ali i danjem planiranju i uh, života i zabave. Zato što za takav centar treba a, zbilja jako dobro posložiti priču, jer bi on ponudio onda informacije. Znači, kao što sam rekla, i oko obrazovanja, formalnog, neformalnog, raznih treninga, vještina, preko kulture, zabave. Znači, da vi imate na jednom mjestu mogućnost dobiti sve moguće informacije oko toga što se u gradu događa. Uh, vjerojatno ćemo gotovo sigurno napraviti jedan web portal mm -hmm. koji će biti vezan na centar za mlade, gdje kad ga otvorite ćete zbiljno moći vidjeti aha, danas mi se događa to, to, to u gradu, da se mogu izabrati jer ono što mi se čini kao boljka grada je da nam se ako nešto i događa najčešće to propustimo jer iz nekog razloga nismo vidjeli. Dalje od toga uh, stambena politika mladih. Da na jednom mjestu se može, znači, prikupiti nekakve informacije za mlade uh, od kuda krenut planirati taj dio života. Zatim zapošljavanje, pa poduzetništvo, zatim uh, zaštita zdravlja, uh, edukacija oko zdravlja, mogućnost postavljanja pitanja, čini mi se da je to nešto što će sigurno mlade ljude privući, a to u ovom trenu gradu definitivno. Ne. Da, da, ovaj prilično veliki spektar dakle, aktivnosti, e, tako da se evo, sada, sada, ovo si malo pojasnila, čak neke stvari da u biti ono što smo ono pričali oko nekakve kulture, medija, multimedija, ta, možda to i nije u, na prvom mjestu koliko mi se sada čini centra za mlade. Pa možda nije na prvom mjestu, sigurno je jako važno, ali kažem, definitivno jedan infocentar to sve pokriva. Znači, neko, evo sada mi se čini da će tek kad krene, kad bi trebao biti otvoren centar? Ovako, dakle, radovi su nam krenuli ovaj ponedeljak. Mm -hmm. ne? Rok je dva mjeseca, dakle 60 dana je rok i unutar tih 60 dana radovi moraju biti završeni, ne? znači krajem, Ove godine, recimo, mm. možemo reći da će sigurno biti... To bi znači negdje oko Božića moglo biti utvorenje. Da. Mm -hmm. da, ono vjerojatno će i onda se neke stvari ono, rješavati u hodu, koliko mi se sada čini. Tako da se ono posloži vidjeti, ka, snimiti kakav će biti interes općenitog građanstva, pogotovo mladih, za tako nekakve aktivnosti koje pa se da, tamo... Da, i modali. ovaj gradski program koji izrađujem, izrađujemo će biti podloga za to u svakom slučaju. Kroz njega će se iskristalizirati još neki nažalost taj program je već trebao davno biti napravljen, sva s... Kut sreće da je, al' evo. Baš sam se danas čula sa gradom samo boromni, oni ga nemaju, mm -hmm. kreću u izradu nešto iza za nas, tako da. Oke, okay, znači. Ajde, nismo, nismo najgori. Nismo, sva sreća. Sva sreća. Hoćeo mi oko ovih malo sad financija. možeš mi ti malo reći kako će to funkcionirati? Pa znači ovoga ovako, prvo znači da definiramo neke stvari. Znači sam ovaj centar. Dakle, njegovi e, građevinski radovi plus opremane, e, instalacije, vodovode, kanalizacije, električne instalacije, struarske instalacije sve skupa iznose 680 tisuća kuna plus PDV. Ne, znači, to je ovoga, s PDV-om znači 830 tisuća kuna. I bez obzira što je bilo raznih primjedbi na to da je previše, nije previše, uglavnom radi se o tome da pomeni za jan ovoga, gradski proračun 200 milijuna kuna, dati ne znam, nekih osamstotinjak tisuća kuna za, za tako nešto za mlade ljude, naravno da nije puno, naravno da je sve regularno sprovedeno natječajem, dakle sve vezano za zakon o javnoj nabavi i naprosto cijene su takove kako jesu. Ne, to je jedan prostor koji je naprosto devastiran i bez centralnog grijanja, bez razno, raznih instalacija, ev, ovoga, jednostavno sve u njemu ono staro, kompletno treba mijenjati i bravariju, i ovoga, e, pločice, znači tri WC-a se rade, dva muški ženski WC za invalide, spušteni strop, rasvjeta, stakla, plus kompletno opremanje prostora, dakle od onih stolova stolica, projektore itd. I sve skupa kad se to sumirane, ovoga naprosto ispada e, takova cijena. Je. Mi smo čak probali ići na nešto jeftinije preko održavanja u gradu, jer mi smo sa tvrtkom Graman Goršić ugovorom vezani za održavanje, 30% bi nam oni mogli napraviti, međutim tamo još 150-180 tisuća kuna ispalo skuplje. Ovoga, tako da zaista i ono gdje smo možda mogli naj, najjeftinije proći ispalo jednostavno ovoga, tako kako ispalo i u biti ovo kad se malo pogleda je jedna sasvim realna cijena te priče. Da bilo, što s... se tiče da, bilo je dosta pitanja zato što e, je centar na gazi koja ima 250 kvadrata bio je ono isto tako jako derutnom stanju nije bilo ni struje, ni vode, ni prozora e, je napravljeno u to vrijeme znači prije no 3-4 godine e, za 200 tisuća kuna plus e, nešto ono opreme na, nakonno što je za cirka nekakvih isto stotinjak tisuća kuna e, investirano pa za, evo zbog toga ja sam baš dobio mailom dosta pitanja kako sada to košta toliko a ovo je koštalo dakle jedno dva i pol puta manje. Evo, zbog toga je to pitanje. A velimo ovoga ovdje, gledaj, ovdje mijenjamo apsolutno sve na neki način. Pazi, brovarija koja postoji, na primjer, ne, košta nekakvih sto šestdeset tisuća kuna. Ne. Jednostavno je toliko izvjetoperana da se mora staviti nova, plus recimo 165DV, to je već preko 300.000 kuna. Evo, dakle, te dvije stavke, PDV i bravarija, je već preko 300.000 kuna. Šta moramo onda govoriti sve skupovo dalje? Mi ne možemo u gradu raditi na drugačiji način, nego jednostavno da zakonski sprovedemo nabavu. I ovoga, tu se jednostavno javljaju tvrtke, po kriteriju najpovoljnije ovoga, naravno ako su uh, uh, u redu, ovoga, sva dokumentacija koju su predali, ona se odabirene. Prema tome, to je taj način, to je ta metoda i jednostavno čak i uz velim, uz naše održavanje bi nam još nešto skuplje ispalo. Tako da mislim da, da, da o tome više nemamo naprosto što ovoga uh, ono raspravljati. Drugo, drugo, drugo pitanje je bilo vezano za da, sam centar. Da, dakle, kad se centar pokrene financijski, dakle, podupiranje, da. dakle, i financijski, da. ne samo financijski, nego će da. nekako i lobistički, PR-om i slično. Da. Znači ovako, ovoga, grad će, dakle, maksimalno, ovoga, podupirati taj centar. Znači, grad će sigurno plaćati hladni pogon. Znači, to je jedna stvar koja je definitivna i ovoga, koju će grad uh, uh, plaćati. Ne. S druge strane, ovoga, radi se o tome da će udruge biti te koji će se morati malo potruditi uh, oko toga da same uh, kvalitetnim programima, a i to će im biti omogućeno, jer već imamo dakle i ljude ovoga, iz udruga koji su uh, kvalitetni vezano za poduku pisanja projekata i programa, sami na neki način dovlače sredstva iz iz fondova. Znači to je ono što želimo postići. I to želimo proširiti ne samo za udruge mladih i za mlade, već na sve udruge. Ne? To je ono znači da, u Karolcu... da udruge same će rješavati svoje uh, financijiranje, svojeg aktivnosti. Da udruge budu aktivnosti. što projektno sposobnije za, za, za takve stvari. Grad će im pomagati tu kao partner. ne? Ali grad će im pomagati u nekom postotku. Ne? Recimo grad im plati od 10 do 25%. A ostalo, recimo, priskrbe one. Za to je potrebno vrijeme. Potrebno je možda dvije, tri godine dok jedna udruga ne postaje projektno sposobna, ali ono što će grad omogućiti je sigurno takav jedan oblik edukacije. I mislim da je to u ovom trenutku najbitnije. Mislim da uopće ovakvog načina razmišljanja među udrugama do sada nije bilo ili su te udruge bile jako rijetke. Vi danas brojite par udruga koje su projektno sposobne u gradu. A pogledajte koji smo broj rekli, ne znam, 500, 600 njih. Da, mislim da ima preko šesto čak nešto. Šesto, druga da, udruga, da, da. 200. E, e da. O, o tome se radi, ne. I mislim da, da, da, da kad jedan pravilan pristup tome ovoga krene, da će onda sve druge ovoga stvari zaživiti i da na kraju onda niti te financije neće biti problem. Ne. Nikolina, imaš ti možda nešto za reći obzirom da uh, imaš tako dosta već iskustva, radila si prije u... Da, radila sam u... u Centru za poduzetništvo preko tri godine i radila sam godinu dana na Zavodu za zapošljavanje kao osoba koja vodi statistiku, pa sam vidjela da u biti na području Grada Karlovca ima oko 1000 mladih osoba i oko 200 njih je nezaposleno, znači u onoj kategoriji od 15 do 29 godina. E sad, ja bih rekla samo jednu stvar. Čini mi se, ja sam isto dosta čitala te forume i to baš pitanje što će sam centar raditi. Da li će on biti mjesto za svirku kao nekakav klub? Neće, on tu ovom trenu neće. Zato sam i rekla na početku ne može pokriti sve potrebe. Nitko ne može zadovoljiti sve potrebe. Zato je bitno umrežavanje i htjela bih reći samo da, znači, uh, ta jedna mreža koju otvore udruga domaće, odnosno centar za mlade na Gazi, knjižnica i čitaonica u Banjavčićevoj, centar za mlade u Grabriku i dalje. I Šrc Korana i Hrvatski dom koje dosta spominju. On se može, može se znači složiti jedna cilovita priča. Ali tek kad se sve te kockice poslože. Ok, ovo ćemo još onako priču, pričekati za ovaj zadnji blok i da sad malo zasviratim. smo, evo, izla, sa gostima Nikolinom Pahanić i Goranom Jakšićem iz Karolaškog gradskog poglavarstva. Pričamo o novom centru za mlade u Grabriku. Sada se opet vraćamo, dakle, na one financije. Ne znam, hoćemo li stići do, ovoga, do kulture i do male scene koja je očito Karlovićanima svima trnu oku, to ste juče pričali na lokalnoj televiziji, no idemo na financije. Proračun grada karoca do 2006. godine nije postojala nekakva e, proračunska stavka koja se direktno odnosila za program za mlade. Od 2006. se pojavlju, pojavila stavka Centra za mlade u iznosu 200.000 kuna. U e, 2007. godine grad je odlučio odnači sa tih 800.000 kuna e, pokrenuti Centar za mlade na Grabriku i evo to što smo sada rekli u ovom drugom dijelu, da su mladi očito prepoznati kao dio populacije koji je bio ne, ono, zanemaren, dakle, do, do danas u biti ili do unazad nekoliko godina, ne, u biti do ove godine, ili tako? Pa što se evo, tiče gradskog poglavarstva, što se tiče financiranja. Nije bilo negde specijalnog budžeta ne, predviđenog ne, za, to, to za mlade. To definitivno. E, postoji li neki financijski plan koji se tiče mladi za naredno razdoblje? Namirava li grad na neki način financijski poduprijed, programe, udruga, organizacija, mladi veza... bilo to vezano za centar za mlade ili ne? Tako ja već sada u proračun, dakle u prijedlog proračuna koji će sada ići e, namjeravam imati nekoliko pozicija. Naravno da one neće biti ovoga, e, tako velike jer ovdje se radilo o građevinarskim radovima ne, koji, koji imaju takove cijene ali sigurno ću staviti jednu posebnu poziciju vezano za programe ovoga mladih. Dakle vezano za programe biće jedna posebna pozicija gdje ćemo mi naprosto financijski podupirati e, programe mladih i sufinancirati ih ne. Dakle, znači to bi raš... to već od sljedeće godine. Mogu Tako je već od sljedeće godine, to je, to je već stavljeno u proračun. Je dakle, ja se znao otprilike da... u kojoj se radi koji se to cifri radi. Pa ovoga kaj, kaj ne bi dok ne, ne definiramo stvari jer kad gledamo proračun onda moramo gledati proračun jednostavno kolegijalno, ne. Ovoga, ja ću se izboriti za, za, za uh, sredstva, na taj način da ću gledati da mi imamo posebnu poziciju za udruge, za programe udruga, ne, koju ćemo također ovoga natječajem definirati kako i na koji način ove godine. ne. Ali velim za mlade, ovoga će biti za programe jedna posebna pozicija. I to je već velika stvar. To su već dakle, koraci koji prijeopće nisu postojali. Druga stvar je velim što ćemo udrugama unutar centra plaćati, dakle hladni pogon, znači oni neće imati nikakvog upterećenja u tom smislu, ovoga, omogućit ćemo im e, i voditeljstvo. A ko će biti voditelj? A, je, to je to je velim to je ovoga ono dvojako razmišljanje vezano za radionice koje još nije definirano, koji još nije definirano će uskoro, znači ono mora biti definirano praktički u ova dva mjeseca ovoga dokada uh, bude otvorenje centra. Da li, imamo biti, evo jamo tu uh, dvije dakle dvije instance, jamo voditelja programa centra ili odnosno voditelja centra neko ko se brine uh, ko koordinira aktivnosti unutra uh, to je prva, to je jedna osoba Tako ili, je. ili nekoliko njih. Tako ko će to taj dio pokrivati, to financiranje, dakle te osobe? E, to će pokrivati grad. Osoba. Dakle to će grad. To će dakle grad dakle voditelja centra će pokrivati grad, Tako a voditelji aktivnosti će biti dakle iz udruga koje će biti korisnici. Pa upravo si ovoga, denis na dobrom tragu ovoga, na, na taj način navodi na neki način uh, i ova radionica koju smo imali u domaćima. Mm -hmm. Upravo, upravo, upravo na to je. Ja. Želimo velim da još malo sazrije i da naprosto ovoga, krenemo s tim. A voditelji dakle, aktivnosti će se da, o, sami preko svojih donatora ili kako brinuti? Tako je. Ovoga, hmm. Naravno, znači, pazi, voditelji aktivnosti, tu, tu ima jako sposobnih ljudi. Ne? Znači, jednostavno, oni će pokretati ovoga, velike programe vezene za centarjevo. Tako da... Već smo imali preskonferenciju, to je bio jedan Milan Medić iz Centra za civilne inicijative, mm -hmm. dakle jedan čovjek koji je ovoga, sposoban ovoga, jednostavno davati instrukcije u udrugama vezane za projekte i danas on recimo ima jedan dan u knjižnici za mlade gdje jednostavno na neki način educira udruge kako se ovoga, mogu prijaviti konkretno sada koliko sam vidio radi se o zakladama, jel? ali to sve navodi i dalje, jel? znači od onih najelementarnijih stvari pa do projekata vezanih za europsku uniju. Ne? Znači to je ono naprosto što udrugama nedostaje. Prema tome naravno da se takvi ljudi jednostavno iskristaliziraju i kasnije djeluju u centru. Evo nam još ostalo svega, koliko vidim, pet minuta. E, sad bih htio evo pokušati bar odgovoriti, odnosno da dođemo do nejakog odgovora prema, na ona sva pitanja koja se po forum ima protežu. Obzirom da u Karolcu već nekoliko godina ne postoji klubska scena i veliki broj mladih to prepoznaje baš kao najveći problem bez obzira šta ima još problema vezanih za mlade o kojima smo danas, neki, ne, neki smo se dotakli i pričat će se vjerujem i sljedećim misijama. Dakle, ali evo mladi prepoznaju taj problem urbane uh, kulture, provođenja slobodnog vremena. Kako to dakle? Evo baš da se grad odlučio uložiti znatnu količinu sredstava u još jedan centar za mlade obzirom velim, da postoji i za mlade na Gazi, postoji uh, i knjižnica za mlade i studentski centar, a ne u klub. Evo, možeš to ti odgovoriti nekako pa mogu, da Pa da, mogu odgovoriti tako što smo, što smo naprosto kretali uh, korak po korak. Znači, uh, došli smo u grad kao mladi ljudi. Ne? I upravo na taj način, kao mladi ljudi, gledali smo klimu u gradu kako diše. Jel? I pokušali smo biti ovoga, dovoljno lucidni da ovoga, tom filozofijom korak po korak dođemo i do toga cilja. Ovo što se sada događa u gradu je ovoga, zapravo mreža mladih ljudi. Znači mladi ljudi moraju biti svjesni da ti si sam ovoga, kazao da li će mladi ljudi imati dovoljno snage za to. Jedna stvar je nešto kritizirati, prepoznavati ili ne prepoznavati, a druga stvar je djelovati. To, to, to je ono najbitnije. Po meni ovoga, ovo će omogućiti umreženje zaista puno subjekata. Pokretanje mladih ljudi koji će tada lupati na vrata grada i onda pokrenuti tu priču. Sigurno je da razmišljamo o klubu. Prije svega, ovoga cijeli život smo na neki način u toj glazbi imali smo i bendi svirali i tako dalje pa to bi meni osobno kao kaoCroatianih ono bilo prioritetna stvar i danas razmišljamo o tome s gradonačelnikom dosta sastanaka vodim i pričamo o tome svi smo nostalgični za hrvatskim domom ne? ovoga za sada je ovo jedna politička stvar ne međutim on polako postaje problem ovoga svih Jel jedna hrvatska seljačka stranka se ne može sama nositi s tim problemom, sam grad se ne može nositi sam s tim problemom. Znači, očito je da se moramo ujediniti oko tog pitanja i napraviti taj hrvatski dom za dobrobit mladih ljudi. I tu se stvara klub, tu se otvara mala scena. Ja sam siguran da ovo umreženje ne znači umreženje na papiru. Ja sam siguran da ovo umreženje znači umreženje mladih ljudi da jednostavno djeluju da dođe do toga, ne. Ali problem je velim. Ja kad sam uh, došao u gradsko poglavarstvo, meni nije došlo 100 mladih ljudi i lupalo na vrat. To, to je ono do, do, do, do čega treba doći. Do, treba doći do jedne ovoga mase mladih ljudi koja će jednostavno tražiti, koja će jednostavno zahtijevati, koja će se uključiti u takve akcije, koja će sudjelovati i po meni definitivno je neupitan i Hrvatski dom ovoga kao, kao jedno mjesto za kojim velim ovoga jednostavno Karlovčani, a pogotovo mladi ljudi jednostavno vapene. Da, definitivno evo koliko, koliko se sada postavljalo tih pitanja oko, oko, baš oko konkretno toga kluba. Sada, dobro, sada ne, koliko toliko si mi nekako razjasnio kako, kako je grad, za, zašto ste krenuli u taj centar za mlade. Dakle ne bi li se mlade koliko toliko konsolidiralo pa da, da se nekako, na u, neki smjeri, ne smjeri u tome pravacu. Sad vidit ćemo koliko će to uspjeti, koliko će naši mladi ili su svi otišli pa to ono što znam, hoću bi, reći, trbuhom za kruhom. Puno je, puno je toga i na njima. Znači puno je toga i na njima, ali od Hrvatskog doma naravno da, da ovoga ne odustajemo nikako jel to je, to je zaista jedno mjesto koje treba i po meni će jako skoro postati jedan od prioritetnih kapitalnih projekata grada Karloca. Znači grad Karloc ima kapitalne projekte koje rješava, jedan projekat ispada, drugi dolazi. Tako će jako skoro na red doći Hrvatski dom, a onda je njegova realizacija neupitna. Da o tome ste juče pričali isto na televiziji, baš evo zato sam nekako se dotaknuo pa da ono Nastavimo tu cijelu priču oko to Hrvatskog doma koji je evo, nažalost jedan takav objekt kakvog ono Evropa, mi ne mogu sad reći da nema, ali nema ih puno po Evropi, a a pogotovo ne po Hrvatskoj i šteta je da propada, on ne koristi se, ruin, ono ruinira se iz godinu u godinu sve više i više. Ja vjerujem duboko i znam da ćemo zajedničkim snagama definitivno doći natrag do našeg Hrvatskog doma. Ok, pa da bi mogli dakle, biti jedno od rješenja, uh, čime bi se tako kako, kako se kaže, permanentno riješio problem uh, Karlovačke urbane sub, subkulturne scene i ne samo te... Sigurno, ovoga, on ima i dosta drugih prostorija, ne, znači unutra se može zbrinuti čak i jedan možda broj i udruga i ovoga, pogotovo mladih i za mlade, velim. Na taj način se može recimo oslobađati onaj Centar za mlade u Grabriku koji može postajati, postajati Infocentar koji je ovoga, zapravo jedna složena, ovoga a, a, a, složeni jedan subjekt za sebe, Nikolina ga je malo i pojasnila, jel? i velim, ništa nije ovoga, statično u cijeloj priči. Postoji dinamika cijele priče, bitno je velim da po gradu postoje punktovi, da postoje mjesta kao kupljališta mladih ljudi koja su naravno sklona i transformacijama na ovaj način, kako sam rekao. Evo još jedno sad, pitanje za kraj, je li pratite uh, gradske forume na kojima mladi tako redovito iznašaju neke svoje stavove, mišljenja, kritike, pohvala uglavnom, nema toliko, više ima neako kritika, valjda, pohvale se zaborave. Ja sam vidjela i pohvale. A ima. <laughs> ja sam vidjela i pohvale. Pa ja u svakom slučaju pratim forum, to me izuzetno zanima i ne znam, možda neki otvorimo glas, još neki glas forum. Glas naroda, da. da. kao glas mladih, da. definitivno. Okej, okay, evo, ja vam zahvaljujem na gostovanju, dakle, u emisiji treći sektor, emisiji o civilnom društvu i savjetima građana, koja je, evo, danas bila uživo u aktualnom u 11. Poštovani slušatelji, to je bilo sve Neću, da se skoro sam skoro rekao za večeras. Sve za danas. Slušajte nas i dalje utorkom od 20.00. Pa do slušanja. Hvala, pozdrav svima.